Kapitel 16, vers 1 Detta har jag sagt till er för att ni inte ska komma på fall. 2 Det ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. 3 Och detta ska det göra därför att det inte har lärt känna fadern och inte heller mig. 4 Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det.